то махтей покине свого млина, розбере на дрова. Ще гірше, на свинарник, або спалить. А зручнішого для себе місця чорт не бачив на стомильно круги. Вони зустрілися один тільки раз. Мельник загаявся, молов пшеницю для пана Тихорецького, гроші взяв наперед, пообіцяв змолоти до неділі і не впорався, завтра неділля. А чорт вже прийшов своїм колуночком і вони спіткалися на млиновій палубі. Мірошник посоромив пізнього помольця, хто в таку пору ходить, і сказав, що молоти не буде. Але чорти не наполягав. Навпаки, вийняв з кишені пляшку сіном заткнуту і почастував мельника, а потім запропонував помінятися на люльки. У Махтея люлька звичайна у чорта срібна. Вона так і вигравала проти місяця. І Махтей погодився. І випив ще дві чарки, А тоді до самого ранку Боровся з сухою вербою на греблі, А вранці захотів закурити люльку, Поліз за до кишені І вийняв звідти Велетенську костомаху. І на той свій жарт Чорт пошкодував, Бо й кілька днів Не приходив до млина. По той бік ставу В місячному сяйві мріло Сонне село. Хати присліпуватом ружилися супроти місяця, Далеко на заході горіла над землею червона мітла. Горіла вже цілий тиждень. Сходила з місяцем і заходила. Люди казали, на біду. Верби на греблі гойдалися, не наче п'яні, одна туди, друга сюди. А гриблею важко проганилася постать у плескатій, опушеній колись добрим тхорячим хутром та вже облізлій шапці. Жовнірську... Горлатну шапку Семен віддав у Шинкові за вечерю та сніданок, натомість отримав ось таку. Вчора йому пощастило. Трапилися хурщики, які взяли його з собою, і він усю дорогу платив їм баляндрасами та співом. Мав добрий голос і любив поспівати. А сьогодні цілісенький день збивав чобітьми пилюку і притомився. Приморився, охляв. Його увагу привернув плескіт млинового колеса. Він повернув до млина і вийшов на палубу. У млині не світилося. Це присмутило ділокобилку. Він знав, що іноді млин мелий сам. Мельник завдав у кіш кілька коробок жита або пшениці, сам іде спати. Одначе таке трапляється рідко. Хороший господар млина не покине. Він підійшов до дверей і тричі грюкнув кулаком у пересохлі дошки. За дверима зашили стіло, далі почувся якийсь цокіт. Вони прочинилися до половини, і в них з'явилася темна пика. «Ти сюди прийшов. Поза минулу ніч ти приходив до мене, а тепер я у віддяку. Не хочу мати з тобою справи, мене немає, згинь!» Двері грюкнули біля самого семенового носа, і одразу зупинився млин. «Робити було нічого». Село спить. У хату такої пори ніхто не впустить. Доводилося вкладатися на голих дошках. Добре, що теплі, ще не вичихли після спекотного дня. Втомлений білокобилка спав неначе вбитий і вже не чув, як тихо скрипнули двері і тихенько, ледь-ледь поцокуючи копитами по сходинках, з палуби спустилася темна постать і шаснула в бузиновій хащі. Як звідки лязялися на греблі дві відьми, вони отдавна не могли поділити одного рогатого кавалера. Сукали одна одній дулі і обстикали одна одну. Як прилетів на млин і сів велетенський пугач, та затужив, заголосив на все поле. Прокинувся білокобилка рано. Його розбудило поскрипування та помукування. Приїхали перші помольці. Вони виїздять з дому серед ночі приїжджають у досвіта. За першою паровицею приїхала друга, приторохтів драбинчатим возом парою крижастих салотрясів хуторянин. скрипіли ярма, дзвеніли занози, погукували господарі. Пускали в долинку насиву від роси пашу волів, і вони смачно зі скрипом голили її пружними губами. Хуторянин путав коні сердився. «Ногу, приймись! Ногу, кажу, не напасешся!» Над лугом сивою шалінкою повис туман, і десь у його глибині ховалкав перепел. Хуторянин сердився ще й через те, що не було мельника. Справний мельник цю пору вже в млині. Помолці розвели багаття, смажили на шпичаках сало. Звідки лязь взявся, рудий пес сидів неподалік, облизувався. Помолці поснідали. Підживився біля них кришеником сала та холодними гречаними млинцями і семен. Приїхала ще одна кінна підвода, чоловік та жінка. А махтея-ворона все не було. Помолці нервувалися. Врешті вмовили чоловіка та жінку, які приїхали останніми і ще не випрягли, проскочити до мельника додому. Село Пічкурі, яке мріяло в росах по той бік ставу. І поїхали. Їх довго не було. А з будинових хащів вже видряпувалося сонце, спивало туман на лузі, золотило хрест на церковній бані посеред села. Врешті по греблі проторохтів віз і з нього скочив махтей ворон. Це був невисокого зросту, тугенький тілом чоловік, з чорним, як смоль, прилизаним чубом, круглим обличчям, зачаяною в кутиках рота Посмішкою, яка мала означати, що Махтей знає більше, ніж будь-хто, неговіркий, недовірливий, неквапливий. Такі люди зрідка люблять покпити з інших, хоч здебільшого роблять це кепсько, вдають із себе розумак, святенників, нишком випивають. А може Махтей ворони справді знав більше за інших, може знав і про те, хто мешкає в комірному його млині. І це вивищувало його у власних очах та ставило над людьми. Але сьогодні Махтей не був схожий на себе. Він метушився, махав руками, когось лаяв і сказав, що ниньке він не молотиме, що в нього лучилася біда. Помолці просили, кланялися, нишком спльовували, погрожували заказати всім не молоти у Махтея.